Företagens rapporter hoppar sig inför första maj Vad berättar de om, om kunderna, marknaderna, kostnader, jobben? Håller vinstprognoserna? Ekonomi är gått lördag med Britta-Lena Ekström. Jag har två experter som analyserar företag i för att få svar på frågorna om hur det står till i företagen stora som små. Och Det är Peter Lagerlöv, analyschef på investmentbanken Carnegie. Och Martin Guri på motsvarande jobb inom banken Nordea. Vad är den största överraskningen i rapportfloden som vi har sett hittills, Peter? Ja, det är utan tvekan verkstadsbolagen då, som med få undantag har kommit in betydligt bättre än förväntat. Och dessutom har det varit så. Vilka är undantag? Ja, det är väl ABB eh, i viss mån också kanske alla fall av alla så censyktiska bolag som eh, drivs mer av investeringsvaror då. Medan eh, bolag som har varit eh, drabbats av en lågkonjunktur och varit den ganska länge eh, har sparat hårt på kostnadssidan ser nu äntligen då tydliga tecken på att konjunkturen vänder uppåt och eh, den hävstången i vinsterna har inte analytikerna fångat in i sina estimater. Vilket fick bland annat Scania gå ut i förtid och justera upp helt enkelt vinstestimaten och säga att vi kommer överträffa analytikernas förväntningar med råge. Mm. Även SKF gjorde detsamma. Så att det är ingen tvekan om att det som makroekonomer har sett i ekonomiska indikatorer under lång tid, att konjunkturen är på väg att vända, det har bekräftats under den här rapportsäsongen. Men ändå har analyt vissa analytiker ändå missat lite grann det där. Hur kommer det sig? Jag tror att man lyssnar lite för mycket på företagen. Mm. Eh, när konjunkturen vänder finns det som ingen riktig uppsida för en företagsledare att gå ut tidigt och säga nu har det vänt. För vad man oftast håller på med det är man håller fortfarande på med kostnadsnedragningar man har uppsäljningsprogram och så vidare. Vilket gör att det blir väldigt konstig kommunikation både in mm. internt i företaget, ut på marknaden och så vidare. Och så här. Eh, och därför tror jag också att eh, man... På marginalen är jag lite försiktig med att Europa nu är, ser saker och ting betydligt bättre ut. Då. Så jag tror jag ligger i sakens natur. Mm. Och för en företagsanalytiker som ska spå framtiden då är det ganska tufft att avvika markant från det som företaget säger. Mm. Och så därför ligger man oftast ganska nära signalerna från, från, från bolagen helt enkelt. Martin, är korken ur nu då? Ja, det kanske är en början i alla fall till någonting som ska se mycket ljusare ut de kommande åren. För vi ser ju här en friskhetsindikator, det att bankerna tjänar betydligt mera pengar också än vad marknaden hade räknat med. Och marknaden fungerar ju så att banken är ju den innersta kärnan som måste få tjäna pengar så att kreditutlåningen kommer igång och att saker och ting börjar rulla bättre. Och i takt med att bankerna blir i bättre form då kan man också dra den slutsatsen att den allmänna ekonomin kommer att ta sig här framöver. Ja, alla fyra storbankerna kom ju i veckan med sina rapporter och det var ju också där övervägande bättre resultat än väntat. Sett inifrån, Martin, hur är din reaktion? Ja, man får väl lov att säga att man har hanterat den här lågkonjunkturen väldigt väl. En sak som verkligen sticker ut överallt är det att de förbefarade kreditförlusterna har blivit mycket, mycket lägre. Sen har man också tjänat pengar, alltså räntenettot har stigit rätt rejält. Är det en definitiv vändning? Ja, om det är nu inte så att det strular till så här med Grekland och allting annat här på den europeiska kontinenten så ska vi nog se att det här är en början på en ganska hygglig uppgång som ska vara under flera år. Ja, och man kan väl nästan lägga till också. Tittar man på de nordiska bankerna och tittar på vart kreditförlusterna i den mån de har kommit, var de kommit ifrån så kan man säga att Sverige har nog varit det land i Europa som haft lägst kreditförluster. Så på något sätt och vis kan man säga att, att det är ett kvitto för att vi har skött ekonomiska politiken väldigt bra i Sverige och bankerna har varit väldigt eh, duktiga helt enkelt på att hantera risker där. Då. Och i den mån bankerna drabbas av höga kreditförluster- ja, men då är det bankutlåning, lån i Baltikum huvudsakligen. huvudsak. Ja, vad tog Baltikumkrisen vägen? Det där nu är den nu jag nu? Nej, det pågår nog, får man lov att säga, men på en betydligt lägre intensitet än vad man befarade för ett år sedan. De har det fruktansvärt svårt fortfarande där, men man försöker lägga över problemkrediterna i såna här speciella bolag. Man försöker hantera, så att säga, smälta de här kreditförlusterna över en längre tid istället för att ta allting på ett år. Och alla försöker hjälpas att man försöker göra på ett vettigt sätt. Det är en tuff period om man framför sig där, men betydelsen av det har ju minskat. Mm. Och det är en, inte längre något stort hot mot de svenska bankerna. En annan kris som är akut, det är ju Grekland. Och jag ska fråga er om Greklands problem också är företagens problem. Ja, skulle man göra det för sig så skulle man säga att nej men, det är det inte alls. För Grekland är så liten ekonomi. Det väger ungefär en halv procent av världens BNP skapas i Grekland. Så att det är ju försumbart egentligen i det stora hela. Då, så här. Men det är ju för enkelt att analysera på det här sättet, utan det som är risken och det är det vi ser, eh, har sett under den här veckan- det är att det skapar att det finns risk för spridningseffekter till andra länder- som också har stora problem med sina statsfinanser. Portugal eh, har hög statsskuld, stora budgetunderskott och får betala allt mer för sin upplåning. Eh, Spanien är ett stort land, också stora budgetunderskott, Italien likadant, och så vidare. Det finns fler exempel också. Och om det här grekiska eh, problemen eskalerar- och sprider sig till andra länder- då kan vi få en mer akut kris i hela finansiella systemet i Europa. Det är kanske inte alls något sannolikt scenario, men det finns lite grann som ett riskscenario i bakgrunden. Och Det är det som gör då att man nu känner sig lite orolig för vad som ska leda till i slutändan. Och det är effekterna på finansmarknaden som är det viktiga och intressanta. För man talar om vad är effekterna på den reala ekonomin alltså sker på riktigt riktigt i verkligheten. och Det är ju först om den finansiella marknaden skulle innebära att det blir svårt att få lån eller skulle uppstå stora kreditförluster igen i systemet på grund av att grekiska banker inte kan få lån och det smittar av sig på franska och tyska och kanske till och med svenska banker ytterst så då blir bankerna mer konservativa och så vidare. Då har det en realekonomisk effekt och då är vi lite grann i samma situation som vi hade med subprime-diskussionen där vi tidigt såg att det här är ganska begränsat problemen. Man hade förpackat problemen i någonting större. Och i det här fallet har man förpackat problemet i Grekland i någonting större, nämligen eurosamarbetet. Ja, och en eurokris pratar man ju om. Och det måste väl ändå ha betydelse för svenska företag. Ja, blir det en fullskalig kris för tron kring hela eurosamarbetet, EMU och så vidare, är klart att det påverkar konjunkturen, det påverkar möjligheten att få finansiering till rimliga villkor och så vidare. Skriver företagen någonting om det här i sina rapporter? Nej, det är för tidigt att dra några slutsatser. Framförallt tror jag inte de vill ge sig ut på den politiska arenan för det här är ytterst en politisk fråga. Mm. Eh, det är ju flera länder i Europa som har, som har högt budgetutskost och statsskulder. Och det kommer att kräva kanske skattehöjningar vilket sänker konsumtionen. Hur allvarligt skulle det vara för flera stora svenska företag som har Europa som stor marknad? Till exempel fordonsindustrin? Ja, jag tror nog inte riktigt på att man kan göra det just därför att det skulle innebära då så att man skär ner på möjligheterna att konsumera. Det enda sättet att vi kan komma ur de här problemen är faktiskt att växa ur problemen. Så att eh, konjunkturen måste få ta sig rätt ordentligt först. Och faktiskt tror jag det att. Effekten av den här krisen vi ser i Grekland är att de här stimulanserna som ligger i systemet kommer fortsätta att ligga där längre än vad man hade räknat. Och det kanske behövs ytterligare stimulanser till och med för att man inte ska få det här skuldbäret att tippa över. Så man kan säga att man kanske skjuter problemet framför sig i tiden. Ja. Och det innebär också det att då kan man inte börja med åtstramningar tidigare. Nu talade du över. om Europa. Ja, Europa generellt mm. sett. Och eh, man kan egentligen applicera samma resonemang på USA i stora drag. Att alla vet att den här stora statsskuldsproblematiken bara kan botas på två sätt. Genom högre intäkter i fråga om skatter eller lägre utgifter. Och eh, man försöker gå på intäktsspåret också. Så att, eh, jag tror faktiskt inte på åtstramningar här. Utan man måste nog försöka tjåka och, och gasa här och se att det kommer igång. Om vi ska försöka gå igenom lite grann olika branscher då som har kommit, eh, företag som har kommit med sina rapporter så är det ju verkstadsindustrin i stort. Vad har ni att säga om den? Hur mår verkstads, svensk verkstadsindustri? Ja, men den mår mycket bättre än den gjorde förra året. Sen ska man också komma ihåg att verkstadsindustrin klarade sig faktiskt fantastiskt bra under den djupa lågkonjunkturen 2009. Det har faktiskt bara ett fåtal bolag som gjorde förluster. Och man skördade väl egentligen då frukten av ett långvarigt arbete då man har sett över kostnaderna, man har blivit globala, man har produktion och försäljning i olika delar av världen så här och kunnat parera den här lågkonjunkturen på ett väldigt bra sätt då, då. Ehm, och med den här kostnadseffektiviteten i bagaget som man nu har då, en väldigt effektiv kostnadsstruktur så blir det en väldigt kraftig påverkan då när välförsäljningen ökar och det gjorde den här i första kvartalet mm. så att vinsterna överlag då har varit betydligt bättre så att Känner jag känner mig ganska hoppfull inför att världskonjunkturen ändå och ska ta ytterligare farter under loppet av det här året och under nästa år också. Och det är klart att då ligger ju svensk och nordisk världstatsinstitut fortfarande väldigt väl positionerade och är överlag bäst i sin klass eller näst bäst och sånt. Här. Är alla lika bra? Um, ja, mer eller mindre får man låta säga. Men vi är ett litet land, exportberoende land, och För att vara med och slåss i toppen, då måste ja, du vara verkligen ja, bland de bästa av de bästa. Ja. Och det försöker man verkligen vara, annars ska vi bli snabbt bli utslagna. Ja. Man kan då säga också att man träffar utländska eh, investerare så får ofta svenska bolag väldigt högt betyg. Att de eh, har bra företagsledningar, bra det som kallas för corporate governance och så vidare. Välsköta. Ja, absolut. Kort och gott. Mm. I krisen är krisen i de svenska bilföretagen över nu? Nej, men den är du på väg att vända uppåt, får man nog säga. Man ska komma ihåg här. Tåliga att upprepas att vinsterna stiger så mycket i procent. Men även i kronor beror ju väldigt mycket på att man har sänkt sina kostnader. Och sen möter då en något ökad intäkt om man säljer lite, lite mer. Då blir det stora vinster. Och det en hävstång. Ja, en det hävstång. Det är det man pratar om. Operationell hävstång. Så det är där man så att säga, ofta kan räkna fel. Men det innebär ju då inte att den slutliga efterfrågan på något sätt- är på väg starkt uppåt. Den är på väg att återhämta sig och likadant är Man har inte köpt maskiner eller man har inte investerat på ett år eller två. Då finns det ett naturligt uppnämt behov att göra detta och vi är inne i den fasen nu då man så att säga börjar bygga lager och man börjar återhämta sig. och Det gynnar ju självklart svensk verkstadsindustri och verksamhetsindustrin generellt så vi hela världen kommer att göra det. Tag. Men att säga därifrån att vi är på det spåret där vi var 2005, 2006, 2007, ja, det är nog lite för tidigt. Lef Johansson, Volvo-chefen, han sa ju häromdagen att han presenterade eh, sitt resultatvinst och första kvartalet istället för vänta förlust Samtidigt sa han så här att han är rädd för att ta ut för mycket i förskott. Är han en klok man eller är han för försiktig? Jag tror det ligger i sakens natur. Man, eh, jag tror man får gå tillbaka till 2007-2008 för att förstå det svaret också. Det är klart att det är många eh, bolags... Chefer som då gick ut, eh, ganska tydligt sagt att ja, nu har vi det som vi kallar för en supercycle. Eh, vi ser en fantastisk efterfrågan som kommer att vara väldigt många år. Och sen helt plötsligt så blir det tvärstopp hösten 2008 och alla tog på sängen. Och nu har vi haft ett, två kvartal kanske. Där vi ser en ökad efterfrågan igen. Nivåerna är fortfarande ganska låga så här. Så att jag tror att man är ganska klokt i att vara lite försiktig. Och också det vi påminns om att, att situationen ändå är lite skakig när vi har den här Greklands oron exempelvis mm. som kan ställa till det. Och generellt sett så är det ju bra att företagsledarna är konservativa, håller tillbaks förväntningarna för mycket. Det gör ju också det att förväntningarna på aktiemarknaden kanske är lite grann i underkant och det får man väl beteckna som positivt. För den motsatta situationen det är ju mycket mer olyckligt att man har höga förväntningar och kanske till och med för höga då som vi hade innan Liman här så det det är många företag framförallt inom fordonsindustrin som har varslat tusentals människor som har fått lämna sina jobb och man har infört kottitsväckor och sådana saker. Finns det någonting i rapporterna som, som säger någonting om att nu är de här människorna på väg tillbaka att man börjar nyanställa? Det är svårt att kanske generalisera det men det finns ju ett antal bolag som har sagt att man nu ska återanställa igen. Jag tror exempelvis Volvo medlade detta i samma rapport och så vidare. Sen är det klart att... Men hur stark signal är det egentligen på att det har vänt? Att man tar in lite folk igen? För nu tar man ju in och ut folk, i bemanningsföretag och så vidare. Det är ju inte som tidigare när man anställdes på... Det är en viktig signal generellt sett. Det är en viktig signal internt och det är en viktig signal till marknaden och det är en viktig signal till alla som har någonting med ekonomi att göra att man ändå tror på framtiden och det är oerhört viktigt och företagsledarna tittar på varandra och förstår att de ser någonting och vi kanske också skulle titta över det här. Och det gäller ju nu att vi kommer in i en positiv spiral och då börjar det ju ofta med visstidsanställningar man tar in folk från bemanningsbolag men så börjar man anställa lite grann och så vidare. Så även den längsta mars börjar med ett steg och det är ju likadant här även om du bara anställer 50 gubbar efter att avskeda tusen så är det ändå första steget åt, mm. åt, åt, åt ett annat håll och det är väldigt viktigt så återhämtningen, förväntningen är att återhämtningen ska ju hålla på åt längre så det brukar ju vara så, det håller ju inte på ett år utan det kanske håller på fyra, eller fem eller sex år om man kanske inte börjar med att nyanställa nej, inte i någon större skala i alla fall utan nu vill man ju så att säga bevaka de marginaler man har i företagen utan dra på sig för mycket kostnader och i takt med att märker att efterfrågan finns där då kan man ju gasa på att anställa mer en annan sak som man kan se lite grann i kommentarerna kring rapporterna det är ju att det finns en växande oro inom tillverkningsindustrin över de stigande råvarupriserna. Hur tänker ni kring det? Ja, det är ju ett känt fenomen att varje gång konjunkturen sticker så sticker alltid råvarupriserna mest. Och det här försöker företagen parera. Man köper ju sig på termin och försöker hedga sig på olika sätt. Så försöker man ju föra över de här kostnaderna till kunderna. och det går väl inte alltid. Men den historiska erfarenheten är det att om du bara säljer tillräckligt mycket mer, alltså ökar så kan du väl kompensera dig för den prisökningen. Så på sista raden så, ja, det hade kunnat bli ännu bättre men det brukar lösa sig till slut. Och eh, ofta när man höjer priset på en vara gentemot kund och så säger man att insatskostnaderna och till exempel stålpriserna har stigit, då finns en förståelse för det och det blir inte så mycket bråk egentligen utan alla måste få tjäna hyggligt med pengar. Så i en stigande konjunktur så brukar det faktiskt gå ganska väl även om det är klart att det kan finnas. Områden är där sånt här kan slå igenom extra hårt och extra mycket. Men generellt sett det hanterar bort. Dragloket Kina, vad ser man av det i rapporterna? Oerhört mycket. Oerhört mycket. Förvånande mycket? Ja, det får man då säga. I hela det spelet egentligen som nu pågår på makronivå, det är ju ändå drivet av Kina och kinesisk efterfrågan. Vi ser ju de länderna som mår väldigt bra av det här, från Australien till Brasilien, eh, gynnas ju av den starka efterfrågan i Kina. Och Kina är ju ändå den ekonomiska världsmotorn som på marginalen skapar extra efterfrågan. Och eh, tittar vi till exempel på Volvo då, man frågar liksom ja, vad går det bra? Ja, entreprenadmaskiner, grävskopor och annat liksom, som behövs i den typen av verksamhet relaterar då. Ytterst då till efterfrågan i Kina. Och åker man runt i världen och tittar på olika hamnar, produktionsanläggningar. Så är det skrot och metaller och malm som efterfrågas. Och tågen rullar och skeppen går. Och eh, container-tarifferna går uppåt och så vidare i en positiv spiral. Så Kinas betydelse går inte att underskatta på något sätt. Och det är nytt. De andra tillväxtmarknaderna, då? Latinamerika, alltså Brasilien. Och tal generellt så kan man säga. Det går ju otroligt starkt i stora delar av Asien. Eh, sedan senare... Räknar ni in Indien där? Också? Ja, det är absolut. Och det är fler och fler bolag som nämner också Indien. Inte riktigt samma antag som Kina men ändå. Det känns som att det har varit överraskande starka. Och sen har det gått varit varit starkt i Brasilien exempelvis. Då. Och sen ser man rätt tydligt att Nordamerika är på väg upp också. Och sen det svaga kortet har ju varit euroområdet kan man säga. Och så. Eh, sen ska man bara lägga... vissa företag gillar illa ute då som fokuserar på just Europa. Nej, det är ju en jättestor marknad. Jag tror, ja. Är man en framgångsrikt företag med en framgångsrik produkt så finns det nog europeisk marknad stor nog att räcka till där då. Ja, Men bara för att illustrera det med Kinas betydelse. I år tittar man på världens BNP tillväxt så kommer ungefär 30 av den från Kina ensamt. Mm. Mm. Och det är klart att om man är på sikt också så är alla företag smärtsamt medvetna om att har man inte positionerat sig i tillväxtmarknaderna i fråga om produktion eller försäljning där, så blir man ju långsiktigt från och till där fallet vill vara där. Och eh, som sagt, då, svenska exportföretag är ju alltid på hugget. Och vet ju att en del vad med där det händer så det är ju klart att de märks också. Gör de det. rätt? Absolut, inget tvekan. Men alltså jag det. menar, jag, du säger att de har förstått men liksom agerar de tillräckligt ja. rätt. För ja, att vi, historien får väl döma om det är tillräckligt men man kan ju säga att generellt sett gör ju svenska företag både rätt saker och saker rätt. Mm. Och det räcker många gånger för att landa på fötterna. Och Det är det vi ser kvittot på just nu, kanske just i rapporterna. Att man är rätt positionerad och man dessutom tillverkar rätt saker. I början av vårt samtal så sa vi här att det var en delvis en överraskning- att, det, att vändningen nu har kommit och att den visar sig. Då ska jag fråga er hur, hur, hur stark den där vändningen är, vad ni säger om det. Alla de konjunkturindikatorer som jag följer pekar på en väldigt stark vändning- mm. Och det kan ju tycka sig lite konstigt då när många borde har pratat om en gradvis Men jag tror det handlar rätt mycket om att eftersom aktiviteten var så låg förra året, så om man jämför den nivån med den nivån vi kommer att hamna på det här året, då är det stora ökningar i procenttal. Så att jag tror att kommer att Som man uppfattar det kommer att vara väldigt stark. Och man kommer att överraskas här också under de kommande kvartalen att det finns en mycket påtaglig uppgång i efterfrågan. Och hur uttallig? Jag tror fortfarande att vi är bara i början på en mycket lång uppgång. Vad menar du med lång? Ja, generellt brukar man säga att en konjunktur tar många gånger slut- på grund av att det blir överhettning. Alltså. Det blir... Lönerna stiger för mycket, kapacitetsutnyttjandet går i taket och så måste man kyla av med stigande räntor och så vidare. Det ser vi inte ens början till, tendenser av än så länge. Tvärtom så gör ju hela den här statsskuldsproblematiken hög skuldsättning, att man troligtvis måste hålla långa räntor. Kapacitetutnyttjande är väldigt lågt vilket gör att man troligtvis kan smyga uppåt ganska länge. Och i det scenariot då, så kan det ju hålla på, jag tror ju personligen minst 3-4 år till. Inga tendenser till överhettning. Och vinsterna kommer stiga? Ja, hygligt under den tiden. Mm. Vilka är de osäkra korten? Statsskuldproblematiken förstås, det är väl den största. Den är ju på allas radarschermar just nu förstås då. Ja, det är ju just att man kanske då från policy och politiker håll och gör något misstag. Man kanske stramar åt för tidigt, för mycket. Man säger fel saker och man tittar på fel saker och inte uppfattar att det här fortfarande är bräckligt. Och att det behövs att företagen tjänar väldigt mycket pengar för att få hela världsekonomin på fötter. Och att bankerna måste tillåta att tjäna väldigt mycket pengar för att få igång kreditgivningen och så vidare. Och så vidare. Man måste vara generös mycket, mycket länge till. Och för dessutom lite inflation i systemet så är det nog bara bra även om man säger att det är dåligt. Och det fick bli sista ordet i ekonomiekot lördag.